Дев'ять. Ми інстинктивно попадали на ґрунт, проте судно не атакувало. Блимнуло гальмівними прискорювачами і висунуло посадкові опори. Потім дещо піднялося і опустилося поряд будмайданчика. Всім все стало зрозуміло. Ми безглуздо підводилися, поки від корабля йшли дві фігури в скафандрах. На головній чистоті почувся знайомий голос. «Кожен з вас бачив, що ми наближаємося, і жоден з вас не відповів вогнем з лазеру». Це б ні до чого не призвело, але продемонструвало певний рівень бойового духу. У вас тиждень лишився перед початком справжніх навчань. На цей час я і сержант будемо тут і наполягатимемо, аби ви демонстрували дещо вищу волю до життя. Призначений сержант Поттер. Тут, сер. Виділіть мені 12 осіб для розвантаження. Ми привезли сотні невеликих роботів для стрільби по мішеням, тож ви можете отримати трохи більше шансів, коли з'явиться справжня ціль. Ворушіться в наш лише 30 хвилин, поки судно не повернеться до Майамі. Я за сік час, вийшло майже 40. Наявність капітана і сержанта насправді нічого не змінювала. Ми лишались самі по собі, вони лише спостерігатимуть. Варто було намостити підлогу, як добудова стін буткеру зайняла лише день. Вийшов він продовгувати, без особливих відзнак, лише чотири вікна та шлюз. На даху містився гігаватний лазер на шарнірному кріпленні. Оператор – назвати його стрільцем язик не повертався – сидів у кріслі, тримаючи в обох руках вимикачі мерця. Лазер не стрілятиме, поки він тримає один із цих вимикачів. Якщо їх відпустити, зброя автоматично наводитиметься на будь-яку рухому повітряну ціль і відкриватиме по ній вогонь. За первинне виявлення і захоплення цілей відповідала антена, що була встановлена біля бункеру і простягалася вгору на кілометр. Це було єдине рішення, надієвість, якого можна буде розраховувати з таким близьким горизонтом і такими повільними людськими рефлексами. Ви не можете зробити всю систему повністю автоматичною, адже можуть наближатися і дружні кораблі. Комп'ютер наведення міг вести одночасно до 12 цілей, які з'являються раптово, відкриваючи вогонь по найбільшій з них. Знищити усі 12 можна було за пів секунди. Установка була частково захищена від ворожого вогню ефективним аблятивним шаром, який вкривав все, окрім оператора. Саме тому там були вимикачі мерця. Одна людина згори охороняє вісім десятків душ. Армія вправна у подібній арифметиці. Як тільки бункер було закінчено, половина з нас завжди лишалась всередині, упевнено почуваючись цілями при чергуванні на лазері, поки інша частина відбувала на навчання. Кілометрів за вісім від бази малося чимале озеро замерзлого водню, Однією з найсерйозніших наших вправ були намагання мати справу з цією підступною штукою. Особливих складнощів не було. Не можеш стати на нього, лягай на пузо і ковзай. Стартувати не проблема, якщо є кому вас відштовхнути від краю. Якщо нема кому, то треба шкрябитись руками і ногами, притискаючись донизу, наскільки можливо, поки не почнете рухатись маленькими стрибками. Розпочавши рух, закінчите ви його лише, виїхавши за межі льоду. Можна трохи рулювати, заглиблюючись рукою чи ногою з потрібного боку, але уповільнитися або зупинитися не можна. Тому не варто розганятися занадто і обирати траєкторію так, аби вашому шоломові не довелося гасити енергію зупинки. Ми пройшли всі предмети, які раніше вчили на Майамі – вправи зі зброєю, знищення, варіанти атаки. Ми також запускали дрони в бік бункеру з непередбачуваними інтервалами. Тож 10-15 разів на день оператор мав демонструвати навички скидання вимикачів зі швидкістю світла. На мою долю, як і на долю інших цього добра, випадало по 4 години. Нервувався я рівно до першої атаки, аж доки не побачив, що не було про що. Намикався світловий сигнал, я відпускав, лазер наводився, а коли дрон з'являвся на горизонті – ЗЗТ. Красива кольорова крапка, розплавлений метал випаровувався у просторі. Немає на що навіть дивитися. Тож ніхто з нас особливо не турбувався щодо майбутніх випускних вправ, вважаючи, що це буде більш-менш те саме. База Майамі атакувала на 13-й день двома випадковими ракетами, що йшли з протилежних країв горизонту десь на 40 км за секунду. Лазер випарував першу без проблем, але друга була знищена лише за 8 км від бункеру. Ми поверталися з тренувань. До бункеру лишався з кілометра. Я би не помітив того, що відбувалося, якби в момент атаки не дивився прямо на бункер. Друга ракета сипанула дощем розплавлених уламків в бік розташування. В бункер влучила 11 осколків. У ході пізнішої реконструкції ми відновили події. Ось що сталося. Першою втратою стала Джима, Та саме Джима, яку всі так кохали, її поцілило в спину і голову, смертне стало миттєво. З втратою тиску СЗЖ перейшла на посилений режим роботи. Фрідман стояв перед вихідним отвором головного кондиціонера, потоком повітря його вмазало в протилежну стіну, де він втратив свідомість. Смерть не в результаті декомпресії, ще до того, як інші встигли запихнути його в скафандр. Всі інші вирішили прорватися через заміс і дістатися костюмів, але скафандр Гарсії був продіравлений, тож нічим не допоміг. Коли ми дісталися місця події, СЗЖ вже було вимкнуто і люди заварювали діри в стінах. Один хлопака намагався зі невпізнану масу того, що колись була меєджимою. Я чув, як він рюмся і блює. На той момент Гарсію і Фрідмана вже винесли назовні для поховання. Капітан забрав у Поттер деталі для ремонту. Сержант Кортес відвів плачучого чоловіка за рих і повернувся до прибирання решток дівчини сам. Він нікого не покликав на допомогу, але й ніхто не підійшов допомагати добровільно.